Пісня для Василя. Коханням шлях мій освіти, Аби не йшов я навмання, Я так чекаю того дня, Коли мене полюбиш ти. У тиші цій почуй мене, Мій день і крок мій освяти, І ще мене полюбиш ти, Полюбиш ти. Миттєвим спалахом, Швидким і гострим, Прийшла Віра. Ну є ж вона десь, є жінка, що любить мене. Так само є жінка, що Василя любить. І є, неодмінно десь є на світі, частинка щастя, простого людського щастя, адресованого кожному персонально. Не дивуйтесь, що я тут стільки пишу про особисті справи. Це коли повернутися до визначення жанру цієї прози – твір про роботу, про особливу роботу, як, приміром, моя. Але кохання і висока політика, щоденні розмови і роздуми про давно минулі роки – все це у кожному вчинку нашому і в кожному робочому дні. Тому я, пишучи про працю, розумію, як переповнено нею буття, і водночас, як на всьому, що робимо, лежать відбитки повсякденних наших чуттів, як життя розчиняється в праці, а праця робить наші життя значущими. І знову я подумав про віру. З традиційною чоловічою самовпевненістю подумав про те, що міг би дати їй стільки любові, що вона кохана моя аж засвітилася б нею. Ми ж таки любимо вважати себе спроможними принести будь-якій жінці відчуття повнокровності життя. А може ота Василева Валя теж мала рацію, вимагаючи манюніх поступочок, отступитися від амбіцій заради неї. Вона ж бо бажає ходити на прийоми, і носити дорогі персні на всіх пальцях. У кожного свій голод. Я згадав такі точні, такі узагальнюючі вірені слова. Назвімо це голодом. Голод серця і душі. Голодний Василь Білик. І зараз окремо від нього голодна по-своєму Валя Громова. Голодна Віра Годик і голодний я. Голодний я. Анатолій Георгійович Годик голоду не відчував. Він завжди точно знав, у якому пункті подибає тарілочку для себе. А в Гринівці стільки людей, голодні за музеєм, що будується, за врожаєм, що буде, за днем, що настане. І я маю тамувати всі голоди світу, як кожен із нас. Папір, ручки. Слова, написані і ненаписані, голос Василя і пісні для того голосу – все це робота, все це виготовлення їжі для людських душ та сердець, примітивно кажучи. Що могла знайти віра в мені? Легко ж здибати щось ліпше за чоловіка, який потопає у написаних і ненаписаних ще віршах, чистих аркушиках паперу, що сиплються звідусіль. Я вже цілу вічність без віри. Може, тому й згадав про день, Коли Василь посварився з Валею. Може, тому й пісня ця трапила мені на очі, Що я втомився від розлук. Над цілим всесвітом кладу Свої надії, мов, мости. Коли мене полюбиш ти, Тебе я ними поведу. Я натомився від розлук, ці дні чекання скороти, і ще мене полюбиш ти, полюбиш ти. Мені стало по-дамському щемно, шкода себе, наче був я жебраком, що випрошує в перехожих на перехресті, бодай кріхту ласки. Теж мені, мужчина, тюхтій. Ах, як я себе жалів, боячись визнати, що все це істерика через вірину відсутність. Ще раз пригадав собі, як воно тоді трапилось. Віра ходила десь поза стінами кабінету,